פרק ל. דברי אגורו בנייקה המסע, נאום הגבר לאיטייל, לאיטייל ואוכל. כי בער אנכי מאיש, ולא בינת אדם לי, ולא למדתי חכמה, בדעת קדושים אדע. מעלה שמיים וירד, מי אסף רוח בחופניו, מצרר מים בשמלה. מי הקים כל אפסי ארץ? מה שמו ומה שם בנו, כי תדע. כל אמרת אלוה צרופה, מגן הוא לחוסים בו. אל תוספ על דבריו, פן יוכיח בך ונכזבת. שתיים שאלתי מאיתך, אל תמנע ממני בטרם אמות. שב ודבר כזב הרחק ממני. רש ועושר, אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקי. פן אסבע, וכיחשתי, ואמרתי, מי אדוני? ופן אברש, וגנבתי, ותפסתי שם אלוהי. אל תלשן עבד אל אדוניו, פן יקללך ואשמת. דור אביו יקלל, ואת אמו לא יברך. דור טהור בעיניו, ומצואתו לא רוחץ. דור, מרמו עיניו ואף אפיו ינשאו. דור, חרבות שיניו ומאכלות מתלעותיו לאכול עניים מארץ ואביונים מאדם. לעלוקה, שתי בנות, חב, חב. שלוש הנה לא תסבענה, ארבע לא אמרו, חון. שאול, ועוצר רחם, ארץ לא שבעה מים, ואש לא אמרה הון. עין תלעג לאב, ותבוז לקיחת אם, יכרוה עורבי נחל, ויאכלוה בני נשר. שלושה המה נפלאו ממני, וארבעה לא ידעתים. דרך הנשר בשמים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה ולב ים, ודרך גבר בעלמה. כן, דרך אישה מנאפת, אכלה ומחתה פיה, ואמרה, לא פעלתי אבן. תחת שלוש רגז הארץ, ותחת ארבע לא תאכל שאת. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי יסבע לחם. תחת שנואה כי תבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. ארבעה הם קטני ארץ, והם החכמים מחוכמים. הנמלים, עם לא עז, ויכינו בקיץ לחמם. שפנים, עם לא עצום, וישימו בסלע ביתם. מלך אין להרבה, לה ויצא חוצץ כולו. סממית בידיים תטפס, והיא בהכלי מלך. שלושה המה, מיטיבי צעד וארבעה מיטיבי לחט. ליש גיבור בבהימה ולא ישוב מפני חול. זרזיר מותניים או תיש ומלך על קום עמו. אם נבלת והתנשא ואם זמות יד לפה. כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפיים יוציא ריב.